اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مقرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حيو يا قيوم برحمتك أستغير رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العودة من لساني يفقه قولي رب زدنی علم مخکی آیتونو مبارکاو کی ذکر شوهو چې قط تبین الرشد من الغی چ یقین نخکار شوه دا حق لار د گمراهی دلار نه لو اوس دین تی نا اصحاب الرشد او اصحاب الغی اغه ذکر کړئ یا د اصحاب الرشد مثال لکه ابراهیم علی سلام او زهر علی سلام او ده اصحاب الغیمی مثال لکن نمرود بادشاہ علم تر الالذی حاج عبراحیم پی ربیهی ده ابراحیم علیہ السلام او د نمرود بادشاہ قبل اغازي کړ کي د ابراهيم عليه السلام پلان په دغه وخت کې د نمرود د باچاحت او د سلطنت د ټولن لوی او دیدارو چیف افسر اوف د سټيټ دا دا واخ کده ابراهیم علیہ السلام لارو ابراهیم علیہ السلام مساله بیان کا لار خلاف شو قوم خلاف دی دا واخ بادشاہم خلاف دی نمرود بادشاہ د ده ده وقتی بادشایی فغل نظمه که بانده و نمرود بن کاؤس بن سام بن نوح ده دا وقتی دارو خلافه چه و ده بابل خارو بازی وی ده نمرود بادشای دهریو دا الله د وجود نم انکار کاؤ او ځان ته ربوي ځان لی اخده ځان زان لی دی اولوی او مانعی جوڑا کڑی وا او دا بابی خارم دا جوړ کڑی او ابراہیم علیہ السلام دتا دا ایمان دعوت ورکڑے ہو دویز پچائی مان لولو بازیوئی دا دہری نو سرپ لخپل ربوبیت داوے کڑے وا دلاللہ دی رغٹا بادشایو ورکڑے وا دلاللہ دی او داغ دا بادشاہي کیوان او سبب د تکبر او غرزه ده او ځکه بل یو اشاره مڅه چې دا بادشاہ ایدونه کمالات او سيز نه دي او ګوڑا د مشريه او بادشاہي كلا الله رب لي غټو کافرانو تهم ور کوي الم ترى الى الذي اياته قد نشتى اياته سوچ کړي هغه تنت هاجې ابراهيمم چې جگړه کول ابراهيم عليه السلام سرى في ربهي پبارد رم دد کې اند دی وجنا د ابراهيم خليل الله سره زکه جگړه کولا د حج پر خلاف زکه کولا چللو له حکومت ورکړو ان آتاه الله المل د دې وجینا چې ورکړو د تعالی بچای اس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت اول دعوت التوحيد ابراهيم عليه السلام شروع کړو اس قال ابراہیم کل چې وی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام د دلیل د پاره توحید عقلی دلیل وای عقلی دلیل سره یحیی و یمیت احیاء او اماتت زماره رب دی چې دا غ اختیار کې ژوند دی کول او مړ کوون تم داسې کولیشي شو قاله انا و ووم نمود با چا زمژونددي کول کو معمره کول کو نو یو تن نو پهغه د پانرو غیر حال و دا او دا خو مړ کېدو که نه نوماه ژونې پلار روانو و دا خو بندې و که اغنه سر قلم پیډامه مړو نو ابراهيم عليه السلام ویل دثق دليله انتقال او بل دليل تا ابراهيم عليه السلام ویل یقینا زم الله را هي جنور د مشرق نه او تی د مغرب نه را هيجو نو کدي امروب باچاوی چې د مشرق نه را هيجو ما ستارب له مغرب نه را ویلي همداسې خبره هم شو کولې ولي پدەر واخ کی دا نمرود نادر مشران خلق کم نه استو نو غیلم دا پتا و چې دا خلا نمرود بادشاہ شوی نو چې نوړ د دې ترات نه راځي قال انا احی و امیت نو دا انتقال دی یو دلیل نه بل دلیل تشو زکه چې دی په خبره نه پوهیدل بازی ویږي په موناظرې کې خو انتقال د یو دلیل له بل دلیل ته د اخفا ورنور نو په دې وجا تفسیر مواهب الرحمن اغړه رخصت توجیه ذکر کړل را په موناظرې کې اصول دایي جي جانبین اول داو ذکر کړي نو بیا یې اسه بهګه گی جناخه چې داول منقاشو نیو کړه چې تنقیحات نی شي نو مناظره نږي تنقیحات نو بغیر بحث بحث یې کب شپې وی السلام خپل داوې پیش کا داوی سدا رب يلذي يحي و يميت على إبراهيم عليه السلام دعوة شواء ده نمرود باشا دعوة اغوى أنا أحي و أميت ده إبراهيم عليه السلام ده دي زما رب جوان دي كول و مل كول كيام زكا چه زما اللا نور ده مشرق نراخي دي نو چه تجوان دي كول و مل كول, كول شي نو ور ده مغرب نراخي دي نو بیا جواب نو د خصم نه دلیل طلب کا دی آیت کی دلیل شو چې محاججه او مناظره پدې غرض سره چې اسبات د حق وشي د سنت د انبیاء او لخوا د انبیاء و سنت دي خو پدې شر چې زدو او تعصب پکې اور قران کریم کې دا ډېر شتا خاطب ورهانکم دلیل له رب تل کنه دغه منازا اين اين من سلطان نو عليه سلام مسله بیان کې ریانو قد جادل ترا دا رنګه د موسی عليه او د فرعور مریس کې مکالمه او مجادله دای تذکرہ قران کې لیدا الم تر الیلزی حاج ابراہیم آیا سوچ کڑی دیتا آغتاً تا چی جگڑی کڑی و ابراہیم علیہ السلام سرب بارد رد دکی ان آتاہو اللہ الملک ددی وجنا چی ورکڑی و اللہ باچائی اس قال ابراہیم کل چیو ابراہیم علیہ السلام زمارب آغزاد دی چی جوندی کول اومن کول کیا قال اوی دی نمرود بادشازم جوندی کولومر کولکو ما قال ابراحیم اوی ابراحیم علیہ السلام یکیناً اللہ راولینور دا مشرکنا نو ترات لوکا پا دینور سر من المغرب دا مغربنا پا بوحیتل لذی کفر بس حیران کلی شو آغتاً چی کفر کڑیو نو ابراحیم علیہ السلام ویلو زمان اللہ نور را د دا نور د اخون ک سووک دی یو الله پر ی غړ کې نور رااخدي یوااضې الله ې د بل چې اختیار نهشه لږي نو لا د او خبرهغلته ده چې په ملتان کې ژم تمبرز با نور را کووس کړی او سره دا اختیار نشتا او دا کمتان والله شب تبر یادی که نه دا کټر داافزي دی او خبي انسان ت شوی یو شب سو تبریزی دی نو هغه مولانا روم شاگر دی مولوی هرگز نشد مولای روم تاکم شیر چې مولانا روم میلی دی مولوی هرگز نشده مولای روم تا غلام شب سو تبریزی نشده په مولانا روم نه مولانا روم تر هغه نه جوړیږي تر سوچي شرطو تبریز ته مخامخ ګوډی نیماتي کړي هغه شاګردي اختیار نیختار که کزه یې نو د استاد د وجهه کمال تر رسیدلې زپصه پوی دا وه دا مولانا روم, مولانا روم و نو یو هغه شرطو تبریز دی د مولانا روم شیخ دی هغه جوړا دی عامرتان کي د دفان دي رضاو کټ رافیزي دی قال ابراهيم و ابراهيم عليه السلام يقينا را راخي جنور د مشرقنا ترخي جودي لرد د مغربنا ابو هتلذي کفر نو حیران کلی شو اغتن چکو پر کلو ته خبري چل نو ورته جواب نو ورتلو ابو هتلذي کفر كانما القي في فيه الحجر ته به په کله کې ورته اټ نو اچول والله لا يهد القوم الظالمين الله توفیق نو ورکی کوم ظالمانو تام او کل ذی مر علی قریۃ مخ کی یو قسم قدرت, بل قدرت دا الله دا اوس بلک قسم قدرت دا الله او کل ذی الم تر الی الذی آیات الذی ذی فشان دا اغتن آیات سوچکړی دے اغتن تار دا الذین مراد اکثر مفسرین وای عزر علیہ السلام ده مرکه 1300 الاقر یتن فیو کلی باندے بعض وی دا غکرینہ مراد بیت المقدس مقدس ته بیت المقدس یا بیت المقدس چې مخته نہ سر دا جابر ظالم بادشاہ دره इलाके روان کړی و سوسی دن کی ولا قتل کړي وو سکاسانو ته نه هجرت کړيو توراتم سي تیر شو پاله کلی باندې و هي دغه کلی را پرېوتو الا عرش يا خپل چتونو باندې خلق پکې ملوو قال ان يحيي هذه الله قالو عزیر علیہ السلام ان یحیی ان دا تطوست کی عزیر علیہ السلام د شک او د انکار په بنیاد نه کی بلکې په طریقه د استعظام سره کی په طریقه د استعظام د قدرت د الله چې د الله قدرت دیر عظیم دی پم کې پیت سره به یعنی لگو تو کے پیت جو اندی کئی اللہ رپس دا به الله جووندي کوي یو دا به څنګه جووندي کوي الله خوړ لقدرذت دی یو پرټیکل دله غ پریک نه فم کې فیت سره به جووندي کوي الله دی ل رپ د مک د دی نه د دی په دی خلکو باندې مرګه اوسې دی لو دابه الله په کوم کیفیت سرګندې کوي فاماته الله مئات عام الله رب نے مرغ را اوستو مئات عام سلک العالم سلکاله مل اوسات فاماته الله مئات عام ثم بعثه عذير السلامانه الله مرغ را اوس مړته د دنیا د حال پته لږ تا او که نه دلته به دا مسلهحل شي ځکه که سوکماو تا نه تپوس کوي نو ما اوته غمړ شوي وو که نه چ لکه دا مړی خبرېي او که نه خبرېي د داغ خو چا ته پته لږي چې هغه مړ شوي او بخه جوونې شوي نومون خو نه ومړ یا نه په قبر کیو خور راې خورران کې یو شخصیت ته شوی شوي ده اغه باندې مرګ راغله دې او بیا لا ژوند دې کړی نو راځي غو معلومه ونه نو البته موږ تفصاتو لګینو خبره و کلیئر شي واس او دا اعلیږي چې ته په اساسه قرآن او سنت مونږ سره کې فاماته الله مرګ ور باندې راوستو الله می اتا من سل کلام ثم بعثن به را پور تکم قال كم لبست اللہ تیسون وقت دی تیر که خالن اوی عزیر علیہ السلام لبستو یومن او بعض یوم ما وقت تیر کو یورز یا, یا بازی س دو رزی اللہ تیسل کانا دی تیر که اللہ تیسل کانا دی تیر که داؤ گورا دی پا اللہ پاک و پات کردی دی, دی سل را بعد راجون دی کا په دی بهونه وخت شي بلا خلق بهتللی راغلي او روه پوه تاریخ خور راته نه دی معلوم د سلو کالوخوروه معلومې کې دا چې ډېر وختشه دکه چې بله خلک را باه تېر شو په لار به تیر شوي او خلکو به خبرې تری کړي او قاله کومله اوس خیرار په دی چې دااکم خلک کتابو کلییکې چې مړي تصوب کولی شي مرسکی تصرق کولیشی او ینصرون اولیاء هم پلو دوستانو سرا اندادم کولیشی و یودم میرون اعداء هم دشمنانو تا تکرامور کولیشی او یا بازی خلقو چه پا کتاب کلی, کلی کلی چه کنجشک نشی ندبر کبر مرداب داند ما دانار کو ګنجش می چرتنه ته وي پیغړې مکه وړه شهر ته دې ګر اوس کمیسیوی کار ا چنچنې او مکه دې شهر کې ليرات دي دا کورن وب کچو سپرونه وب اوس اکثر اباده فخیش وي ګنجش کو نشین د بر قبر مردا به دان د ماده نار ته کتاب په شته کتاب منیو کا د سړیو کتاب دردو کې وی کړه کونجشک نشینه د بر قبر مردا به عدالت ماده نر چې قلا چرچن پکا بر کې نی نو مړی تپت لګی دا چنچنډه کې چنچنا جدی ژوندیو کې چا ول سر <سؤال> سره چنچنا نیولا چې وایا دا مذاکر دې کومه نه دا چنچنډه کې چنچنډه پته وته نه لګی دا خپل ته قبر کې وسردو نه یو سترن لیبرټری ولګی دا جنده دال تپاتلې جوسا چې دا چنچل دې کې چنچنا په سبب وای نو هي چې مردا نه حال بندا ایس یو مړی دا بند په حال نه پوئیږي هي چې مردا نبی نه د حال بندا نشنا او اقوال زندہ اگر د ژوندو د پتا د دې حالاتو نه په اما ته هو لا تعامین الله اوبانې مګ را او تو سل کاله سمه به اس پور ته کو څوکم چې قران ته کي که نه د داې د س مه بیا بیاقبونو درګونو پسې نوبردي غستا د حاله سه دا پیغمبر دی الله سل کاله مړو ساو چ راپور دی د موټربان کېو چ راپور دیه الله توہی سونه وخت دې تیر کو نو يردا یا سي صدر زده دا الله اور توہی بل لبتا مئات عام بلک ته تیر کا سلکالا یو سدي دي پور ک يو سدي فنظر الی طعامک و, و شرابک او ذا عذیر السلام چراوان دی نو ګرغان سرهخ و راخ کا دی نو وجه تم په سفر باندې زی ځان سره خپلخوا راسک کوړه چې بیا پلاه بل ته نه چې بلخوا را کوي او کوتهغ تا ګورې ځان سره د سفر توخه وړلخ بعضوي داخوارا کې اننظرو او دا سکا چې کم دینو د انګورو جوس سره واللهلم د دا دا الله قدرت دی دغه خوااککس کا کو دی سل کا لکې نهدي خراب شوي خوند نهدي بدل شوي د دله درتو فانظر ایلا تو کا اوګو ر خپل خوراراک ته دی یوک ته دی لم یته صنا نهدي خراب شويونظور ایلا ای خ معري کا اوګو ر خپلی سولی ته دی مو سره وخه چې تم ې خپله سولي برابر سااعته وانظر الى حماركا او گورا خپل صور لیتا دی ولی نجع لکا او دیده پارا چیمون اوگر زوتالا را نخد قدرت لیناس خلقوطا وانظر الى العزوام او دا دی صور لی اڈوکوطا دی گورا چه تاویلو چه اللہ پاک دا ملی سنگ را کوي نو پریکٹیکلو گورا خا وانظر الى العزوام او گورا دی اڈوکوطا کې پانو نشه زهها مونږه څنګه پورته کو دیلره او دا شریمه واقع شو چې په دنیا کې الله مړ راځون دی کو دا دلته وسو اقیاتي په انځو واقعاته کې پانو نشه زهها ونظر الالعظام او ګوراده اډو کو تاسو څنګه مونږه پورته کو دیلره او ثم نقسوها لحما بیا ورتا غندوا وها دغه اډوکی را پور تکغه تو. او تواشول شو لودارنګي چې کله د دنیا دا خلک دامړ شو کنه د قیامت پر از بار د زری زری را غوم شي دا اډوکی شي الله مولا کو خور واچی الله په دې قادر دی فلما تبین له هر کړه زړه سرګند شو ردیل اعلم زپوی گما یعنی اغه علم فائن الیقین سره ته حاصل شو دې علم او دې یقین هوتاو خو پستر به خنولي دلي کړه دلته د علم له مراد علم ف عین الیقین سره چې ان الله علی کل شی ان اللہ قدیر چې یقینا الله فہر سبحانه قدرت واله دې وېس قال ابراهیم رب ارنی کیفه تحی الموتان دبل ده و اذ قال ابراهيم كلي چي و ابراهيم عليه السلام رب اريني ر ما ترى كيفه حي الموتى يتسنگ كيفيت سر ژونديكه ملو لرام ابراهيم عليه السلام پركتیکل ليدل غالي كيفه پكم كيفيت سرا و اذ قال ابراهيم كلي السلام اے زما ربا ارینیو خیماتم کیفتہ الموتہ تسنگ جوندی کے مرل لرا اللہ ته یکنلری قالو بلاولی ربا ولکل یتم این قلبی لیکن دیدہ پارا چیک لگشی زما زلا اللہ اور ثوئ الفخذ اربعه من الثوير 19 سلور مارغان سلور مارغانونی سا دا کم مارغانو قرآن او سنت کی ذکر نشتا البتب اللہ ما محایمی تبصیر و رحمان کی وی چیو تاوسو او دادا با اللہ لپتی ہوگی لیکلینو قرآن حدیث کی ذکر نشتا تاوسو کارغو بانگیو کمتروا بانگیو نو بیا چې دا ذکر کی کانا بیان دادی تفسیر کی خوا چې دا تاوس نو تاؤس و انتا زینت تا ما خوش دا رنگی د کارغو انتا حیرس مکوا دا بانگی انتا شہوتی کی گا ما لکم تر انتا غبلت کی ما دا لري کوله کوله خبري ذکر کوي خديب عل اخوان کو نورم کنا شداس سره ثابت په قرانه سونه سرو دا به ما ذکر له و قال فخذ ارباعا من الثوير قال ويله الله فخذوا النساء لور د مارغانونا فسرهن اليكا نزان سره عدت کا ټک کا غ ل ټک ټک کا غی لره ف نه اییل کا یو ځکه د ځان سره او ټکلی مقطته نه او ټکلی چکل کار دا سور معغانان راټن کا او کمه کې ک مجل عله کللی جبل بیا او پهر ی او غر د دا غلطه چه کم نیزده غرزه تو دا غر بانده دلتا لگه یسا کی روه لگه دلتا لگه دلتا لگه دلتا تا ده مارغانو چکلی چکلی کیمه لگه لگه او سومت اللہوی بیا و تاوازو کا ده را مدد کهی نا باز ویداؤ بور ابراهیم علیہ السلام تا اللہو غیر الله را مدد که نه دا غیر الله را مدد کول نوی دا و تا اللہوی بیا دی تاوازو کا سنگ چه یا او پر اندیت نو تا دا, دا امداد دا پارا راغوان سُم مدعوهنّا یا اتینک سعیا نبیاء آوازک دیتا رازی بتالا فمندا واعلم پوشا یکنن اللہ زور غرد حکمت نوال زاد مثل اللذین ینفقونا اموالهم فيسبير الله كمثل حبه امبتت سبع سنابل تديم مخ کی سرار رحمت سے ہے مثل الذين ينفقون علىهم دلته و زاحت کیو مثال ترا خدیم مخ کی سرار رحمت سے ہے مخ کی ایتوں کی بعد بعد المواق ثابت شو تو ثابت شو اوګوې دنیا کې لا اوزيرا عليه السلام سلکاله باد راجوندی کو اوګور را اغمارغان چاغي ټوکني ټوکلي کا هغه بیا راجوندی کې الله نو دماغ کې آیتونو کې باز باد الموت ثابت شو نو چې کله باز باد الموت ثابت شو نو د قیامت د فارزان سره سړس اورول په کار دي کنه نو سبا اورلې مخ کې مخېدا الله سبحانه وخارجوکو دوی مربت چکلا دا باز بعد الموت دا پارے خارق العادت چیزونا ذکر کر اوس داغی دا اس بات د پاره مثال بیانی مخ کی ناشنا که ذکر که که ناشو او را او دنیا که را جو کا ا کیما کیما مرغانے را ژوندیکا الله پدی قادر دی نو ز د باز باد الموت د پاره مثال ذکر کئ او ګورا زمیدار کا کا تو مکر لو پزم ککی الله غسن غزم کس سوریک او غی پکرا او تو کا ول الله پدی قادر دی نو الله پ دوباره ژوندم قادر دی دریم ربک مخ کے آیت نمبر دو سو چوان کے دا انفاق حکمِ ذکر کڑے ہو انفقو پی سبیل اللہ نبیہ پاکی جملمہ وطرزہ کے اقیدر التوحید و د معاد ذکر کا اوس اقا مضمون چلی اقا دا انفاق مضمون مخ کے بیائی مَسَلُ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مثال الصدقات الذين مثال د صدقاتو د هغه کسان مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال د هغه کسان چې خرڅ کوي خپل مالونه په د الله کې سبیل الله د الله په لار کې قتال دې جهاد دې داعت ال الله درس او تدریس د دې مراکز دا ټول په سیمیل الله کې داخلي دا, دا رنګي انفاک عام دي که داوت او د دا جهاد د پاره مهنت کیږي که په خپل مهنت کې خپل ځان امال لګي او د دین د نو په دې طرف انسانانو کې هوا ناتکه دی رزق سره قوت پیدا کوي لکه غنم شو ور بش شوي جوار شو روجه شوي دا ټول پکې داخل دي مسلو مثال ز هغه کسانو چې خرڅ کی خپل مالونه په سبيل اللهی فلا رد الله کې کا مسل حبتن پشان د یو دانه دي ام بت سبع سنابلا چر ازرغونک اوږي امباتت نو دا امبات نسبته حبته تکلي خدا مجازي اسناد دسناد مجازي دي ځکه حقيقت کې د امبات پایل هو الله دي فی سبيل الله پلارد الله کې کومصله حبته په شان د یو داني دي چر از درغون کې اوږي یو دانه دي وکړه لا اغي او وګیرو خې جولو او په هر یوږي کې سل داني دي یو ځان راوختا داغي سره شاخو نه او دا رنګي پای کې سب او بلا اوږي پکې راوختا لکه یو وګي راوخې جو پای کې سل داني دي یاد غنم اغا او غچ دا نوپغې کې سل سلدانی دی بعضې ملکونو کې د غنم بوټ داسې او که چرته داې نه چې سلدانی یا کمې ب یا لږي په د مثال د پااره زیحنی تصورم کافی دی داغ خو مثال دی که مثال د پااره په کی وجود لازمی نه دی د مثال د پاه تصور سوور کې ته سوي زیحنی دام کا دی بلد سنابلی ذکر کا دی جمع کسرت د قلت په زیبانی ذکر کا ذکر دا سبعن نا مقصود ان دی بلکدام دی نا مراد کسرت تی کمسالی حبتن فشان د یودانی امبتت سبع سنابل چرا زرغن کی اوگی اب یاور پسی اخر کیو اللہ یدوائف لیمین شا دا خود اللہ خو خدا چې د دی نه بیا زیات هم را والله هو علیم الله پراخیره اوتون کې دی علیمه پوپار ساخت د دی مثال مطلب شو یو دانه د زمکه ک و کاه د هغې دیو دی وک کوو غ هغېسل داې را وې یو دانه دی وکله د یوتا سل سلدانی روخې جولی او دایي تعلق د یو بوتي سره دی نو دا رنګي د کې بیا اوسو دانی دغه چې کله تاس دا کوم دا دانی یو کې هغه دیو کړل هغه نورم ډېری زیات شوې چې داغه حفاظت دکاو نو بیا چې هغه وکړي نو بیا داغه نور فصل شي واشه چې بیا هغه وکړ حفاظت وکاو نو په کړوړو نه دانې داینه جوړې شو کنه او کړه کارواندي دا سلسله جاریو وساتله بیا به د شمار نمندا سیوای بیا به انسانانو د فارم پکې پېدې ب زناورو د فارم پکې پېدې یا د مرغانو د فارم پېدې یا او پټي به ټول سر سب لوشادا بي دا رنگي د خلکو ژوندۍ به مړبانی تیریږي نودارنګي مال لگاول تا مال او لگاو یو مدرسې کې تا یو طالب تیار کو دغه د کتابونو خرچه دی واغستا دغه طالب علم سبق ویش پګکالا اتکالا تا په خرچه کولا دغه طالب علم فارغ شاو درس شروع کو نو او کسانو کسانته درس کو او کسانو نور او کسانو له درس ورک بیا اغا نورو مخی در سورکا او تا تیار کرد یو تعلیبو سطاف اللہ کن پیم دی لگی دی لی مڑا او دا دون دا علم سلسلہ تا نخوارا شو مثال سمجھ ترا گی کرانا را. دا رنگی تا یو کې د دا او کسنا سمال او لگاو اغا مدرسی سا کسان تیار کرو اغا کسان لڑ نورې مدرسی تیاری شوي سطاف کے برابر ایسا دا او سم الحمدللہ دا چې مرګری وو موږ سره ډېر فکر او چاره زمند د پکړن مدرسې کې هم موږه په رمضان کې لنګر چلو نو هغه ترتیب روان دی الحمدلله سوره چوتوي نوخه کولی ترتیب روان دی چاچی پاکی سا غستې وو الله دې ته جزای خیر ورکي باغذاسی زنانه د دویم درم کال دی چې سنا سره د طلابه دا پارا سحری او افطاری وړي او خپل لم چا ته نخوي نه د خپل پته چا تهښي بس مدسه کې په خپل راکوس کې یا وړو ته را ش دا ارې او صحری تاله خپلله با ته یو پهمنډ باندیدي بیا داسې خلکپمکې میلاږي الله د غیرلمجززایې خیر ووررکي د تا لغون تماملو لګو هغې سره ډیر زیات کار و ش بیا پهی ې باندې مو پهسیینې کر کوي یا چې یا دانو کارلا او آغی بلاشی وگی را زرغن کا نوی دیکی زمیدارو دا پارا ام یا درسی برد دی چه ای زمیدار که که چه تا کروانده کڑی دا دا دغی نه انسانانم اخوڑا زناورم تی نه مارغانم تی نه اخوڑا نوستا دا پاردام صدقه دا و گوری که مونده و دستو سرنده که ذاتی خواه بایی زمیداران نیکنه زموځو د ستیاړې نه لګي نه چې موځو د تاسو سره پابندې سره کوي او تا بلاشی صدقي کړې دي سړیا مثل الذین ينفقون اموالهم مثال د هغه کسانو چې خرچ کوي خپل مالونه په لار د الله کې کما مثلی حبتهن په د یوی دانی دي چې زرغون زرغون کې اوږي په هر یوږي کې سل دانی دي او الله زیاته چاله چو غواړي الله پر اخره او ستن کې ده الیما پو پارسام الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله په دې آیت کې ذکر د دوو شرطونو د قبوليت چې ستاره صدقات به قبليږي خو د قبولیت د لپاره شرطونه دي او دا, دا شروط سلبیه دي دا شرتونونه دا سلبي شرتونونه دي چې تا مال خرچ کو اوس بردي حفاظت کې حفاظت به څنګه کې یو کار بدا دا کې بادل به نه کې بادل که تا خپل صدقات خیرات اوس بادلو نو دا بادل شو سوواې ختم شه دویم اززن بعض چاته دا صدقه ورکا کو ورکه پهی بګار نه وشي بعضې خلکې دا دکه او سر دقات چې چاته ورکي که نه نو پیبانیو سر کارون هم کويله زمون د سارو ته ګگانې را وړه زمون کور سوګې را وړه او دا کوه او دا کوه کاغورته نه را نو بیا د ذکه او سر دکات وله نه ورکي الله اکبر کبیر ان ز بادل بن کی ها الذین ينفقون اموالهم اګه کسان چې خرج کوي خپل مالونه په لار ده الله کې ور د موز د فارم دوه قسم شرطونه دي یودیدا منزا د پاړه شرايط صحت دکتور ته مشکله کې د دې د پارشر څن دي ته به یو د مستنشی او درې دی په پلي دو جامو کې مستنشی او درې دی به یو د مستنشی او درې دی نو دا رنګي یو د شرایط صحت یو سړي شرایط صحت او دیم دی د بقا د تا خو جامعی پاکی پا او دسکی زی پاک د موس ٹیم دی کبلیتا دی مخ دی اس تالا موس که اول سیدی که نا خو تا پا مانزی که او دری دی سلو رکا تا موس دی دری رکا تا دیوکا پا دی سلو رمکی ریا خرط خرط, خرط او یاری پاکی خبری ہوکی نو دا مخ کی موس دی مات چو که مات دی نشو نو دارنگیل دی صدقاتو دا پارم دي دین صدقاتو دا پارا اون دا شرائط دی یو شرائط سحط دی او یو دا صدقاتو د بقا د پارا دی نو اخلاس شرط دی اخلاس شرط دی او باقی من او ازی به سر پریس کې که اخلاس نو د سره کیگی نا نه ہو خیرات دیو که و سمو دفض دا چاته خیرات ورکړې وو هغه سره به خفقان راغی نو د بادل په مړه ما څخه د کوته ناستي د ما خیرات ناستي وسوم چې د موس کی خبره یو کې موس د ما څخه پر تاسو ته د خیرات کی خبره یو خیرات کی به خبرې نه کې بس دو ګډ انپارګټر څنګه دو ګډ انپارګټر الذین ينفقون اموالهم زکه چې منزه په خبرو كله درڅ کې ما کی څنګه چې سړی موسکو کارا الله اکبر کې مخ ته پښو ته رښوا نو پښو ته په شاشه هغه بلکې نه منځ کې خبرې نه شي هغه بل خلک چې ما کې خبرې نه دي ندري وړو مز ما چې کومه خپل شودري وړو مز ما چې موسکي خبرې وكي زباه دل بالکل نكي له ځنه یونفیقونه واله هم هغه کسان چې خر کوي خپل معونهفی س لای په لاه د الله کېڅ ملاود بیاغونه بیادي نوور پس کويغ چې دي خرج کړی دی من نه نبا نه باده نه نه کوي والله ازا نه تنګول دوله هم اجر همديله به اجرف پهنی دررب دديبانند دی والله خاون ل نه به یاره پهدي بانددي والله هم یخځ نه به دي غمجن شي کاو او بخ نه کول کاو معرووفون داسې و نه ک یو تن تا نه خیراز وختتو مطته و ماخې کاه نو د ماکه اغله خبره و کهه چل دا لا نه وواړه د مخلووب در کې دي یا بهکروپ در کوې یا به نظر کوې او سره سړی ذریل <سؤال> کېږي نه پووره خبره ته وکهقاو معروون و نه بعضې وښستاوا ده تا سره اوس نشته لکه مګري خپ نه شي زما غ غ پیس بل ځ پاتې شوي دي یا مې چاته کاره ې کار م دی که خیر ستا سر پهې کومخه خوڅوک راست او بعضې و کاو معروفونه لږ ېزلهوررکې او دوعاد د بااقته تهکې یار دا لږ واله تره دیله په دی کې بااکت واچ یا کاو معروم یو خو بعضې خلکې چې هغې عادت دا ګ داګې پیش شګر زه وي جوړي او بس په ار کور به ګر دي مونږه د کااس را کې اومونله سر دقاس را کې پته ب هم نه لږ چې سووک دی او سووک نه قول ماروپن و مغفراء نو آغازه که قبل ذکار صدقه ورکوا چې تر کمزین مطمئنه مغفراء داغه په حاجت بان نپرده واشه کچر تسائل پا دی سوال کولو کې سختیو که نو تو ورطم یا مافی کهو چه لیکا بز زمانه تر اپنا مافت با دی سوالگری سڑی پوری بان خطی پورا قَوْلُ مَعْرُوبٌ وَمَغْفِرَتُنْ وَنَاخَا أَوْ بَخَنَ قَوْلُ غَوْرِ ذَا أَغَسَ دَقِينَا شَوَر فَسِيشِ تَنْ غَوْلَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ الَّذِي بِحَاجَةِ ذَاتُ صَبْرَنَا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُطْلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَ وَلَوْ مَتْبَعَ كَوِ الْخَيْرَاتُنَا فَبَذِلُوا الله اکبر کبیر اخ پل خیرات انس باد دا اب حلال شي ګوري بعض روايات کې راضی بعضه ښه لگ دی الله په د قیامت پرز ازنګوري یو د مور پر نافرمان مور پر ترنګې دې عزت دا الله نګوري او دوی م آغاز انا چې د سلو مشابهت کیه او دریم د اوسو او د رنګي بل وَالْمَنَّان چه اغاز بادن نه ریکی خس بادن که ویو گورا پلان کیو وقت کی ضرورتو نو ضرورت ما پوره که او ما والا زکاة خیراتوار که اچه بیا شي نو بیا خوی لیلز بادی تو دا چه دا کمزاد دا پارتا ورکولا نو آغزاد چرتبن خوالاڑو خو معلومی گی دا تا دا خپل خواهش سره ورکولا که تا دا اللہ دا پارا ورکول آغا اللہ او سمشتا نیکی با نزبا دی چاچی نیکی اوز بادلان و تبایی کا پدی که دا مونگ دیری زنانا خوین دیمین دی دا دیز بادل شکار نکا که چرت چا تا روزانا آز و صدکا یو دوڑی چا تا ورکولا پیس با نالا گی نو ی د شیتان غګونه د کاریی ما خو به سره دی وړی لله خوذ کې شتهبای په طرقې طرقې سره ما داسې و کوو داسې م و کوو الله فرما یا ایو هل ل نه آمنو ایمو میاننو لا توو تیلو مبر باصد دقاتې کوم خبل ص دقات بلمن سرا پس بالو سرا په بددووردو سره په تنګولو سره څوک چې داسې کوي الذي مثال داسې دی یون ف قما له خپل مال پر الناسې د پااره د ځان خوزنې د خلکو او ایما نهسا د پله پررضده خیرته نو په مسوو ک مسله سپان دا چې دریا دپاره او دارنګې د خپل نام و نشان دپاره مال خرج کوي په مس وروکهه مسله سان د ځ مثال فشان د اووارې ګې دی یو اوارا گٹا دا علیه ترابن پایبان خوری دی پا سوابه هوا بلن پس او رسی اغیط تیز باران یو گٹا دا خوری دیور بانده او چسن په غټه شبهو شوا په خورو که سپا تیشو بلکل اغا گٹه سپا تیشو چپ ریخو دا نو تا مال او لگوو نو دیکه دی اوزبا دلو یا دی اغسرلی تنگ را سنگ چه مادل زکاة در کرو شاوه مندگا دا کاروکا دا کاروکا نو بس دا تشوا چه غرن سو دقات دلالتا گتا وارا پاتشوا فمسلوهو کا مسلی صفوان علیه ترابون چه پائی بان خوری اورسی دولتیز باران فترکهو سولدا پریخو داغی لرا سولدا سپا سوا بیوالوی اچھا پوچا اغا بالکل صفاصウター پاتشوا لا يقدرونا دي قدرت نلري دا کم چې ځان خیری دي په رسنده کې کوي علا شین فیس یوسیز باندي مما دا اغسنا کسموچی دیو کا والله لا يهدي القوم الكافرين او الله توفيق نور کوي کوم کافرانو تا الله دي له ثواب نور کوي ومسل الذین وما صل صدقات اللذین مثال د صدقات او د کسانو یعنی یو مومن دی هغه مال لګی د فل حلال مالنا. او دا دا اغا احم دا او هم. مال او دارنګی دغه اقص مقصد څه دی ابتغاء مرضات الله د الله رضا ده پاره او دیم وتثبیت من انفسهم چیر مال ثابت قدمی حاصل ما ماته ثواب ملو شی په دی ردی دل زیاد ثواب ون دی و ماثل مثال د صدقات او د کسانو ينفقون چه خرج کوي خپل مالونه د سوره بقره څلورم مضمون سو مال لگاول د الله قديم اوس په کې توحید تا رسالت پاکستا jihad پاکستا صرف ان پاک دی ښا صرف د مال لگاولو کله د مال لگاولو ترغيب او کله دا غیده ثوابونو د بچو د لپاره لاري پال پریزو واما الصلو الذین ومثال د صدقات او د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه صدق لپاره مال لګيي ابتغاء مرضات الله د لپاره د لټول د رضا منځاد الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم د لپاره د ثابت قدمه د خپل زانونو یا وتثبیت منن پوسهم یا د فرض ثواب حاصلولو د خپل زانونو چې ماته ثواب ملوشي د دی مثال دا شه دی کما سالي جنت په شان د یو باغ به ربو تین چې په مقام دی ربوا اوچت مقام ا ثواب حوابل اورس یاغي تدیر باران فا آتتا نو ورقيدا او قلحا میویق پلی دو عفن چه باران رواری دو دیره او یو باغ پلور مقام دی نو دارنگی اغی دیره میویونی ولی فا لم یو صبحا وابلون که اونرسی باران فا نو پرخم والا کافی کی یا لگ باران والا کافی ya. نو دارنگی کتاسا دکر دیره نوار لګه صدقہ وا خو خالص دا الله درزاده پاره وا او زارنګ ز ثواب حاصلولو د پاره دا تا د پاره ډیر شی رکا کليګیو کډیری ولاو بما تعملون بصیر او الله په اغاز جتا سو کوي لدون کی ذات دی آیا ود احدکم ان تکون له جنته کچرت سو انفاق په باطلی طریقې سره کوي نوزداغی حال بیانی ایوید دو احدو کم آیا خوخیو تن پتاسو کی چیوی دا غل فارب باغ من نخیلن دا کجورو دا انگورو بائی گی لاند داونو دا دائی ننی حرونا لہو پیا من کل سمرات دل ایفائی که دا هر کسم میوونا واسواب با حل کبرو رسیدلی دل, دل بڑاوالے او د دی زرریت دوافا اولاد کم زورے فا اصوابها او رسی اغای باختا اعصوارون تیز سیلے فی هی نارون چپائی کیوری فاحتر قطنو اغا اصوازئی نو کتاب باطل طریقی سرمال اول اگوا نو سن کستا غا باغ اصوازئیدو سوابون دی لار اصوازئیدو کذالک یبین اللہ لکم ال آیات دارنگی بیانی اللہ تاسو تا ال خپل اخپل لعلكم تتفكرون دیده پاره چې تاسو سوچنکا ورو اخلم یا ایو الذین امنو انفقو اے مومنان خرج کوو بیا بیا د خرج د انفاق خبره پر کار روانه ده د قرآن کې دا مضمون ذکر شوه دی مونږ موس کو قرآن کې الله یوقیمو صلات کنه مونږ روزی نیسو زګ چې الله وای کوتب علیکم الصيام او دا لج ان انفقو, انفقو مسول ل نه یون پقونه مسلمانان دا س شته ټولخورآ مننی خو د خ دا خبره په ک نه منخ دی تیډو خیالني یا یا و ل نه آمننو ان فقو ای مومنانو خرش کوي من تویباتې د پاکې زونو غ نه کا سبتون کې تاسو ګټلی یا چه تاسو کما گتا و تکرلی رزی نا خرچ کروه ومیم ما او دا آغسنا چه رئیستی لی مونږه تاسو لد از مکینا زکات غشر غشر او نص پی غشر کما از مکا چیاغی پسی مالیه رازی دا نیر پا اوبوبانی اوبکیی هغه اوبوبانی خرچه رازی نو پایی کشل محیسره او چې کوم بارانی وبو باندې وبکیږي کنه نو اړیکه له لسم aí سرا چې په بخر خرچه ناراضي ومم ما اخرجنا لكم او دا آغ نه چې رئیس دي مونږ تاسلام من الارض دزم کنه ولا تيمم الخبيثا ورزلتم دا خبيث راغي دا خبيث قران کې ډېر زینو کې راغلي دي ماده ده خوبص پا قرآن پاړه ځای ذکر زکر شویده یو مانه ده ردی خبیص پا مانه ده ردی سارا لکه ده آیت کې وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ قَسْت مَكَوِي ده ردی مال ردی مال مَخَرْجْ كَوِي کور اغر ردی مَال بیکار مَال اغیط قرآن خبیص ہوئی سورة آل امران سورة آیت نمبر ایک سو اونسی اگو او رے ماددہ خوبوز قرآن کے دیرو زیونو کیراغ لے دا سورت آل امران آیت نمبر ایک سو اونسی ما کان الله سلو رم ما کان الله نه د الله لزارل مؤمنې نه چې پریدي ممنان په حال ګډړ په غې تا سوی پاغې حتى ی میزل خبي نه تو به ترد جو کې خ د تو نه دا, دا خ به د تويب نه کوې الله حتى ی میزل خست دلته د دل دل دل خبی معه د منافو دلته د دل خبی معه د تر چې جدا کې الله دا منافق د مخلص مؤمنان دا رنګه سورت مائده آیت نمبر 100 سو وګوره سورت مائده آیت نمبر 100 او م पारा لا یستویل خبیسو وت طیبا قل لا یستویل خبیسو وت طیبا چونکی سورت مائده کې د حلال او حرام بیان دي نو دلته د خبيث مان د حرام حلال او حرام ندي برابرا قل لا یستویل خبیث او طیبا هوا اے نبی عليه السلام ندي برابرا حرام او پاک حرام او حلال سورت الاعر اف ایت نمبر 89 ګوره د پسيان عام دی دي عام پسي عبادت دی سورت العرب ایت نمبر 85 والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه اغظمکا خواگا روضي بوتي داري په حکم دربداغه دا والذ يخبصا او اغظمکا چې بیکاره ده خوره ده کمه زمکه چې هغه د کاروندي قابلیت نه د خورغون کدا اغه تم قران خبيثه وي والذی خبث لا یخرج الا نکدا نروز نرازره نه اغه مگر بیکاره بږي بیکاره س بوټی موټی پکيه ګنده بوټی پکيه خر بوټی پکيه اغه ته خبث وي سوره انفال د بسو آیت نمبر سین تیسو دی پسی صورت تی صورت انفعال آیت نمبر سین تیس لیمیز اللہ الخبیث منت طویب دی دفار جی جدا کی اللہ الخبیث منت طویب خبیث دل ستا خبیث مانا دا مشرک لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّوَيِّبَ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُ وَهُوَ لَا بَعْضُ وِنَافَ سورة ابراہیم آیت نمبر چمبیس و گورے دیار لسم اپارا دیار لسم اپارا سورة ابراہیم آیت نمبر چمبیس وَمَسَلُو كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ شجرِ خَبِيثَةٍ اغا گندهونا چه دزمه که دا پاس را غنی یا رجر رینا سورة الانبیاء آیت نمبر چورت سر علسم پارا سورة الانبیاء آیت نمبر 74 ولوتن آتیناہو حکم او علم او یاد کا لوتا علیہ السلام ورکل او مون اغل پیغمبری او علم او نجات مو ورکل او غل را د عکلی والو نا کانۃ تعمل الخبائث چې خبیس کارونه کول خبائث دل تخبیس پمانه د معاصی طرح گناونا. نو دل تکیم اللہ فرمائی وَلَا تَيَمَّ مُلْخَبِيْسَ دلته د دا خبیص مانا ردی مال بیکار او ردی مال مخرج کوا پا خپل دی ور تردی نلگی دا غی استعمال تا او په بل باندې ور کې که وَلَا تَيَمَّ مُلْخَبِيْسَ او قصد مکوی دا ردی مال من دا آغی انام تون پی قون چه ساسو خرش که ولستم باخذيه او نه تاسو هغه ستو کې غیلرا دغه شان تیس خپل نه مخ وخه الا ان تغمدو فيه مگر چې سترګي ور باندې پټي کې چې شیمپوشي پيو کې واعلموا به الله غني لکه نه دارا ندي خرچو کې خرچو الله جوړې مو ته ن واعلم بو اشی ان الله الله بے پرواز دی الله غنی بادشاہ دی حمید او استایل شو وزارت دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د محتاجینا شیطان دلوی خرج مکوا محتاج به شي غره ها الشیطان یعدکم الفقر شیطان یعدکم تاسو یری دا يعيدكم دلتا دا وعيدنا دي وعيدنا كلا يعيدكم دا دا عدتن أو بعضن راضي الشيطان يعيدكم الفقراء شيطان يريتاس دا محتاجئنا ويعمركم بالفحشاء أو شيطان حكم كيتاس تا ففحشاء سرا پاخشام په ګړو مانو سره قرآن کې راغلی دل تهمانه د شوومتیا او بخلو دا شمپړکتوب هم پخشاه دغه یه مرکم اوشیطان هوکم کوي تاسو ته بل فشا په شوتیا سراب والله یا عیدکم الله تاسو یاری نه الله د سره واده کوي دا د ععدتون یا یذکوم یا یذکوم دعا له زای ذکر شوی مصدری جدا دی والله یذکوم مغفرتم منه وفضل او الله وعد کی تا او سره د بخنه د خپل طرف نو د فضل الله سره وعد کی او الله د وعد خلاف نکئی الله یما په دیني لگاوا دا بتاره لپاره سبب د مغفرتی الله ی زما په دینه لگاوا زما د سراوا ده بخشش بم د تکوم سی وای مال بدل در کومه والله واسع علیم او الله پر اخر اوستن کې ده علیم پو اپارسا یو تل حکمت میشا ور کای الله الحکمتا پوا یو تل حکمت میشا ور الله حکمت من ش او چې چاله الله او غواړي او چاته چې ورکلی شو حکمت دله ورکلی شو ډیر خیرره حکمت ته وي و په سرین د حکمت ګن معې کوي یو الله حکمت تمیزو بینوس وسطې شاوانې و بین اللحام الرحمن ته حکمت ووي الله چې چا ته وڑی د حکمت ور کوي چې دی بیا د شیطان وسوسه هغه پیجنی او د مهربان بچا الهام هم پیجنی ښا تا خلک وی کنه چیرې لکه مې دا خبره ده سره اجازه کار وکړه کا. نو دې پدی پوي کې هغه سم کاری د درګه را لو نو دا الهام د مهربان بچا راته رپنا او کنه هغه د کار دی نو هغه شیطان وسوسه ده دا حکمت بلا مانا پحم القرآن دا قرآن کریم پحم او پویا نو چاہتا چی اللہ دا قرآن پویا ورکا نو فقد اوتی خیرن کسی را ډیر غټ خیر ورکلی شو کمال و سرشتاو کنا کجامع اشتاو کنا دارنگی ککور اشتاو کنا وچلا چا ته د قران په فهم ورکه الله ودا د ډیر لوی خیر مالک شکا فقد اوتیه خیرن کثیره تفسیر قرطبی ذکر کوي چې چا ته د قران په ورکلې نو دیبا دنیا دار او تداسي موچه موچه نه کوي د دنیا د وجه نه وتا چمچه چمچنه کوي غا دنیا دار وتا لقد تا الله خیر کثیر ورکړي او من یه ته الحکمت فقد اوتیه خیرن نو د خیر د حکمت یو معنی فهم قران یو معنی عقل سلیم یو عمل صالح یو معنی قول صادق یو معنی خشیه الله دا الله نظر یو ما نا اصوابت الرائی یو ما نا مضبوطوال فعیلم علامہ اندلسی تفسیر بحری محید کے دادیز پا تفسیر کی د خی... حکمت او انتیسا قوال ذکر کړي دې حکمت نه مراد د یونانیانو حکمت او فلسفه مراد نه ده تاسو وګورئ دی آیتونو کې لګرستو آیت نمبر 272 وګورئ و ما تنفقو من خیرن فلأنفسکم هغه چې تاسو خرج کوئ من خیرین خیر حلال مال نو د دنیا حلال مال ته خير وي په دغه آیت نمبر دو سو 272 کې او دلته علم د قران ته اسوي خيرن کثیره د قران او د سنت علم ته اسوي خيرن کثیره وي نو دې کې دې طرف ته اشاره شو چې د قران کریم او علما د دنیا نه څو چنده اوچت دي یوتل الحکمت من یا ش ورکله پوه د قرآ چاله چې او بعضې ولما ووي د حکمت مع نه ده ال علمموول عملوول چې دا دری خبرې په کراې دا حکمت دی پوه او بیا عمل او بیا غې ب ولو که صرف اعلم در سرهدي دا بیا هم حکمت نهدي علم ور سره عمل که په علم نه عملوم دي تہجدوم کې اور ډېر تذبیح مړې خو بیان نه کېد نو دا بیا حکمت نه دي لږه بیان خو کې تبليخ خو کې لږه خلکو کې بیان خو خو به علم لږه یې کسی ني خلکو ته کې نو دا بیا حکمت نه دي دا باقي خلکو کې ذهن کې حکمت دي ته وي چرا یو زیکی د مسئلی بیانولو ضرورت جنو آل تا غم بیانو آئی وی دا دا حکمت نی کارو آغستو نو آغی حکمت مو دا حنت یو کتمان حق تاوئی یو علاقه که ما پا غم که بیانو که نو آغی که د دی رسمونو رواجونو دا سلوی اختو دا جمعو دا یو خند ایک سرده د یا دا جی حکمت نی کارو آنه غستو ما تاوئی وی دا کې خلق پا دیکی مې چې بیان مې ورته وو کو نو خلک ته حکمت وي ختره حکمت په معنا نه دا ته حکمت دې ته وې چې زو د یوه ديانو والا کارو کما چې بوزو کې وته وبو دما چې ټول خک وېو دا خو غرد خیرات دیو باري دې کې خلک اوسم لګيایي یکاټلنګ چې مونږ یو غم ته تلیو یو سلی بیان کاو وې چاګ دې دې اپا دی غم کی چدا کم دی ګونه پاګه شوی که چایو نوله درو جوړ کړه دوه سا واغرو دې ته حکمت وې دا خو یو تہریبو کو په کې او دویم حق خبره دې پټه کا ایت حکمت نه وې ایت مزاحنت وې اور اغه تا قسمت نه حق یو تل حکمت میشا ورکی الله پوید دین پوو د قران شاله شو غاړي وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَتَا چاتم چه ورکلشو آفوه ده قرآن فقد اوتي خیرن کسیرا دل ورکلشو خیر دیرا وَمَا يَذْذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب او نسیت نهاسی لئی مگر خاوندان ده دا اقلا وَمَا أَنْفَقْتُم مِن نَفَقْتٍ او نَذَرْتُم مِن نَذْرٍ آغا چه خرج گوه تاسو سخرچا یا ما نفق کوی سم نفقا نو الله عارف و دی کنه خلکو ته ولې پېلم راولي ولې فیسبوک تور کې و ما انفقت من نفقت او نظرتم من نظر فان الله يعلم یقینا الله عارف وی و مال ظالمین من انصار نبي ظالمان لریسو کی امدادی ان تبدوا صدقاته که خکار ور کوي صدقات بسنام خې دي دین مراد پرست صدقات زکاة وَإِنْتُو قُوَ كَپَتْ وَرْكَوِي وَتُعُتُوَ الْفُقَرَا وَرْكَوِي فَقِيرَانُتَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم دَا دیر پی دَ مُنْ دِتَاسُ دَ تاسو د روایتو کرا زی کن اگر او کس مکسان بدا الله دا عرش دا سوری لال دی یو پای کې اغ تنم دی وورجل تهتصا د کا ب د قتن په هغتنسه د کې ورک سر د کې پټ وررکه چې د ګس لاس د پته او نه دا ده چې د خل لا چاتهسه ورکو دا ګس لازم پې خبر نشو یو روایت ک راځي په پټه سر د قور کولو سره د الله غ اوڅخې ي وو کپفر انکوم من ص کوم لررب کې تاسوونه من ص ات کوم د موثبتو ستاسوونه ستاسو په سر دکو سره باله تاسوونه مصبت د کېستاسوګونونه به ختم کې واللا ب ماتهعملونه خبریر اوله په اغزه تاسو کوخه بردار زات دی لسه علیکه داهم ایپې غبره نشته ستا په کې چا ته هدایت ورکل تو چا ته ہدایت نشکولې په مننه د ایصال الالمطلوب سره او که اراءه الطریق ته نه مراد شی دغې د معرفه الله پیغمبر را گلی دی لی. مطلب دا چې دلته الله خال پیغمبر ته وای لیس علیکا خدا ہوں تو چا ته ہدایت نشکولې بل دې کوي انک لتهدی تب خلق ته هدایت کې او ته می حادی لې نو د هدایت اغمانه کړه ته یا دی دلته و نه یو یو د هدایت معنا ایصال الالمطلوب دی او یو ارا اته طریقو دلته معنا ایصال الالمطلوب سچاته توفیق نشي کولی او چې کوم ځکه وی انک الا تهدي یقینا تخلق تعالی رکھے ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله توفيق ورکی چل چوغواړي و ما تنفقو من خير لنفخ بل انا د پرې خو ده و ما تنفقو من خير او هغه چې تاسو خرج کوي سمال فل انفسکم أَنفُسِ نفید صدقه فل زان د پاره لا چې تاسو مال خرج نو أَنفُسِ فل انفسکم بے دې ساده پلزان د پاردا و ما تنفقونا دا نبي په معنا نه هیڅار دا مخرض کوي تاسو مگر د پار در لټول در اعظمتیه د الله وما ما تنفقو من خيرن اګه تاسو خرج کوي څه مال يو وفئ الی دا الله و ذیلی چې څه مال لگے چې څه مال لگے يو وفئ الیکم تاسو رباغی پورا بدلی در کولی شي وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ او فَتَاثُ بَعْنِ بَظُلُمْ نِشِكِدِهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ دا صدقات بچا دا پارئی او جز دا صدقات و مستحقین ذکر کئی ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ صدقات آغا مُخْتَاج و قَسَان و دا وخسرو فی سبیل اللہ چې گیرشوی دي بنشوی دي پلار د الله کې په جهاد کې گیر دی د علم په طلب کې گیر دی لقدا غیو مزاد مجاهیدین او د سورت په طلبای کرام لِل فُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ چې گیرشوی دي پلار د الله کې لا یستطيعون ضربا في الارض د مال غټلو یعنی طاقت پکشتان خو کدی د مال غټلو پس یوزی نو بیا بدغه علم څوک حاصل ایدا علم بسوک وړی د jihad بسوک کیا نو دلته سو شرطونه ذکر کړه یو فقیر دی بل اوخیرو په سویل الله د الله پالار کیږي بل لا يستطيعون ضربا في الارض وي. طاقتن نريد سفر کولو پزمکه کې د فارز مال غټلو او بل يحسبهم الجاهل اغنيا غومان کوي پدینا خبره دلته دل جاهل نه مراد دوم نه پختو جاهل مراد نه وي یو څړی هغه سره هیڅ دوه نه سپاسته نشتا نو غومان کوي پدینا خبره اغنيا د مالدارو ل کوګور داسې کاچ یا چولی دی او داسې پاې جاې چولي دي نه خبره خله کوررب مالدار وګمان کوي دا وی مننت تعاب مننت تع لببه تفیرې خااضین خازن ل اظهارې تجمع وی عدم الممسله یو خپل د جامو خیان سااتي دا چې نګیږی ځخا جامع او ځان مریم لا جوړ کړی ځکه باندې لوطوځه مال به خلک مال مال راشي نه ه پاکی جامعه شي او وعدم المساله چاته لا سنې سی ښا چیرې چې ما ته لګي پیسې راکې او ځان په کار دي ځان په کار دي ځان په کار دي چاته وای نه خپل حاجت مخلوق تنخ کار کوي ها چې کم یو ثاني هغه ناس تولادو که چه بیده ده انکان سورسس دی چه پتا و توله گیلی هم مستحق ده ده مال ده اللہوی تعریفو هم بی سی ماه هم تالی بیاد علامتونو نا پتا و لگی خوا تعریفو هم تب پیجنی دی لرا بی سی ماه هم پنخو ده دی سرا لا يسألون الناس سوال نکی دخل کنا الحافا لحف الحاف ده لحف نماخوز دی او دا لحاب چی دنو دا بلستن تاوی دا بلستن دا لحاب انسان پوری جوخ تی نو دغا انسان پا سوال کولو کی پا خلق پوری جوخ شوی انخطی یا دا ارجان سوال کوي لا يسألونا الناس الحافا او پا حادیث مبارکو که دا غټ وعید راغلی دا سوال کولو یو قو دا سوال ذلت دے او بل دیجی دا سوالو نا کئی کنن د دې ډېر نقصانات دي پدې الله غفقی لا یسئلون الناس الحافا و ما تنفقوا من خير اج تاسو سره خرج کوي اغه چې خرج کوي تاسو مال ف الله به علیم یقینا الله 파غبا نه پواده الله له پتا ده الزیین ينفقون و لهم بل مذبول پاکستان دا سونه آیتونه کې د لړ ذکرته دا یوه د مض مسایله مې دی ذکر کړې الزیین ينفقون اموالهم باللیل و النهار هغه کسان چې خرچ کوي خپل مالونه د شپې او د ورځې په پټو په ښکارا بعضی مفسرین وې دا د ابوبکر صدیق بارک الله تعالی شویلې چوغورا 40000 دیناره دشپی خیرات کا نو سی درز خیرات کا سی پخ کارا خیرات کا نو سی پفت خیرات کا اللذین ینفقونا موالاهم بازی مپسکرین ہوئی دا دا بو بکر صدیق بارک نازل شوی او دا بو بکر صدیق بارک دا قرآن ایتونم شتا صورت نور کی با اول الفضل راشی او دا رنگیں با صورت توبہ کے باراشی اځهما په الغار ابو بکر ته نه مراد نه دي د ډیر خلک تاسو کې نه چرغا راواپیدو شیگان څنګه خلک دي دی ابو بکر او عمر نه مني ډیر صحابانه مني خو چون کې دغه راواپس په لکه د پټه ساتي دا وسه او سورته مخ کی یو راپېزي مناظره کوي را اگر راپېزي وایو جبرت ابو بکر او د عمر اسلام نه مله ماله ثابت کده قران نه ښکاره پڼید باندې شتا ردیکه د اسلام څخه پاتې شو خپلہ چې اوسړی زما ابو بکر مسلم او مسلمان نه ګڼی عمر ابن خطاب مسلمان نه ګڼی دا یاران نبی دي چې یاران نبی دي او ته د پیغمبر باندې ما نمان. نو نوایا پیغمبر چې غچړی غیر مسلمه دینو دا غلوري پني کا کړی دا دواړه یاره چې ته غیر مسلمه دي خو سبو وینو دا په قران کریم سره دا صحابي کرامو ایمان اسلام دا ثابت ښا او دا مناظره موصلزمون یو پښتون عالم کړی دا او زمونږ غړي خاص نيزدې دوست دی واحد الله وحدان صاحب او ډیر ښه ستاسو سره کړې دی هغه سره ګډ ورکړې دي نو ډیر خلک تاسو کې نو ګوره د دنياتم ښکاروږی د داشییان صحابه نه مني ګورې و دې دوکان شه نو بازي مفسرین وې الزیین ينفقون امواله او اصل مناظره ویم دې تخا چې د داشی د یارانی نبی خلاف بکواس کړي تدغی سره مناظره وکړي د ختم نبوت خلاف ب کو کوي چې د سره مننظره وکې دا رنګې چې د الله قدرونه نهې د الله زیات نهې واژبلوجود نهنی الله دغ د وجود نه ان کار کو یا دا چې د هرریو کمیونو سوو کمیون دا د لونه او د مارکس د نظرین نه متتاثره خلک د دو سره منظه مزه کو یا چې دلته یو مسلمان دی او بللو مسلمان دی. ايو بالتعلام ده ده اخوان نكي اللذين ينفقونا موالهم اغا كسا انش خرشكيخ في المالونا د دشبه و دوره ده سرن فاپتا و پخکارا دي لأجر ده رب د دينا ولا خوفونا لهم نبا يرف ديبان ده ولا هم يحضنون او نبا دي غمجنشي اللذين يأكلون الربا مضمون روانو روانو دساس مالو لگاوے مالو لگاوے مالو لگاوے مالو لگاوے اوس پاکی پا مال ڈیل روک مین خلق را ہوا تا چه تاوی مالو لگاوے او ایخا مال لگول خو پر یدوا زویما چه پا باندې باندی مال ورکوم خلقو تا او دا اغا کار سا دی اغا ار وقت سود خوری نو اوس د دا سود خور تسکرہ کئی او پا سود خور باندی دپی زکر کئی یاو لهنه یا ع او د سک دا مسله ډې زیات احعمله په س باې په خورآ او سنت کې ډیر سخت ایده راغلی دي او نن په دنیا کې دا س چې دی دا د اقتصادیاتو یو لاظمي جزګر دی نن په دنیا کې و د سود نابغیر جونته راول مشکل دی نو دلت پدیش پغو آیتونه کی د سود حرمت او د صدقامات هغه ذکر کړئ یو پدی اول آیت کی د سود خورو انجام بدرو او دا غیب په میدان محشر کې رسوایی جدید قبرونه پورته کیږي دا بدر محبوس الحواسی احادیث مبارکوں کی مرادی چې کلا سودخورا د قبرونو نفاسی د لیوانو په شانته به فاسی لکه چې او څڑی لاره پیریانو گډوډ کړی یو ردیه ایتنم مالی میږي چې پیریان سړی گډوډولي شيخه هغه سره انسان به هوشکی دیم شي مجنون کی دیم شي دا سودخورا د پیستی په محبت کې دازي دیوانه دی او مدهوشه دی رضیجه د قبر نم پاسي د ديوانه برا فاسي الذين ياكلون الربا هغه کسان چې خوری مال د سودا چون کې په مال جمع کاول کې غټ مقصد خیر ته وي خوړي یا ياخرو ذکر کا مراد د دینه خصول د مال د سود دي او شړې د دانو غځې کوړه مانا ځل په بنگل جوړو مو کارو بار په چلوما یا ياكلون الربا کسان آكسان ياكلون الربا چې د خوري مال د سودا چې اخلي مال د سودا څنګه اوس چې څوک په مال ډیر مهین دی کانا هغه د پارو و عیادت ذکر کوي چې دیم د مال لګولو ته تیار شي منتشاریتوی تمال لگوا تمال لگوا خود دال علا پا کسا کیا خور دے